Du kan sige endnu en gæst Det er det der Det er det endnu en tirsdag Endnu en gæst Der sidder et menneske i lokalet herinde lige nu Som ikke er mig eller dig, Ida Det er øh, dig, Neta. Hej Lasse Hej Ida Hej Neda Hej med dig, min ven Vi, øh, vi arbejder sammen herude på øh, Bag Media Hvor øh, vi skulle lave en podcast Ja Du er vært på den Jeg er klipper I professionel øh, termer Hvem man nok kalder mig for en producer Du har i hvert fald udnævnt dig selv til at være producer Nej, det har jeg ikke Nej, det har jeg ikke Nej, nej, nej, det har jeg ikke jeg fik at vide, at jeg er producer. Ja, ja det er klipper. rigtigt. True, det er rigtigt. Hvad gør tak. du derudover at klippe? Skiller gode, ud. komme med gode råd. Skiller ud. Skiller ud, ja. så kan vi vel godt sige producer. Det kan vi godt. Okay, tak. Øh, den podcast, den hedder De succesfulde efterkommere. Ja. Den laver du sammen med Tuba. Det gør jeg. Og øh, det er pis godt. Man kan høre den overalt. Det kan man sgu. Spotify, Radio Play, Avel Podcast, alle steder. Præcis. Hav du godt. Jeg har det fint. Øh, ja, altså, det har jeg. Jeg har det godt. Jeg har det godt lige nu. Dejligt selskab. Øh, vigtigst af alt. Øh, lidt men øh, Og så sker der jo en masse ting i mit hjemland, men altså, udover det, så har jeg det okay. Ja, fordi øh, nu arbejder vi sammen, og vi er også øh, venner privat, og jeg har i hvert fald godt kunne mærke på dig, at det har, øh, altså, at det, der foregår i Iran lige nu, øh, påvirker dig rigtig, rigtig meget. Altså, både du kommer på arbejde og kommer hen til mig. Du øh, har ikke sovet i flere dage. Øh, du er, sådan, altså, du ja. er altså en følelsesmæssig øh, rutsjebane på mange måder. Og det forstår ja. jeg jo godt. Det er lidt æm... i forvejen, men så er jeg bare ekstra <laughs> meget til de det er som mig. Ja. Der er drysset lidt, lidt ekstra krydder på de her dage. Ja, og det er jo også derfor, at vi har hvad hedder det inviteret dig ind til det her lidt særlige afsnit af Friendship and Friends, fordi vi har jo snakket om, at øh, vi godt kunne tænke os at lave et afsnit, der netop sætter fokus på det, som du taler om, foregår i dit hjemland Iran lige nu. Mm. Og øh, prøve at forstå det bedre, både sådan rent, praktisk og informativt, hvad er det egentlig, der sker med det her oprør, og, og hvorfor sker det, mm. men også, øh, hvordan påvirker det dig og andre mennesker med Irans baggrund herhjemme, og, øh, og, og, og hvordan har, har du og, og andre mennesker, som du går ud fra, kender det, mm. og hvordan er det at omgås mennesker som Lasse og jeg, der jo ikke har noget øh, familiært eller øh, kærligt forhold øh, til, til Iran, kan man jo sige, ikke? Ja. Vi følger jo bare med og er selvfølgelig interesseret, men er jo ikke følelsesmæssigt investeret på samme måde, kunne jeg forestille mig. Nej, og jeg kan også godt se det her med, at altså, jeg, jeg, har en, jeg har en stor skar af, af veninder og venner, som er anden etniske, og så har jeg også øh, en del, som er danske eller etniske danske. Og man kan jo godt, jeg, kan, jeg forstår godt min et, etniske danske venner, ikke forstår, hvad der foregår, ikke kan sætte sig ind i det, Øh, og jeg forstår også godt, at mine kollegaer ikke forstår det, når jeg kommer på arbejde. Øh, så altså igen, sagde jeg også det, ind i optog, men nu vil jeg også bare gerne sige det nu. Altså tak, fordi I gider være med til at belyse det. Jeg har prøvet at sådan, øh, være så aftspukken omkring det, som jeg kan. Øh, og også på min Instagram har postet noget meget. Og man føler også bare, at man er vildt irriterende for sine venner, fordi man er sådan, åh, kan jeg nu tillade mig at poste noget igen? Og bliver det for voldsomt? Og så prøver man også sådan, at finde ud af, hvad, hvad for noget af det skal jeg poste? Fordi sådan... Øh, så gider jeg heller ikke være for frekvent med det, så bliver folk også træt af det. Sådan, Åh, det, det er virkelig vare, ikke? Så man mm. føler, man er sådan en pestilens for sine danske venner, men samtidig vil man også gerne oplyse dem, øh, og, og have deres forståelse altså sådan i bund og grund, ikke? Men det er også bare rart, når man så mærker, at der er en, en oprigtig interesse fra ens venner om, at de gerne vil forstå, hvad det er, der foregår, ikke? Øh, ja. Oplever du, at der er det? Uh, det begyndte at komme. Uh, nu har der, der har været protester af fire uger, kan jeg lige starte med at sige. Uh, det startede uh, i sådan, ja, 21. Nej, undskyld, 23. Uh, september, hvor at der var en pige, der blev slået ihjel af det iranske moralpoliti, fordi at hun havde sin tørklæde forkert på. Uh, og der, der, vi kan godt komme ind på sådan hele forløbet mm. omkring, hvad der skete, men men der, så sådan, der tror jeg, det ramte alle iranere. Så var det sådan, hold da kæft, der foregår, ikke? Og så begyndte der at komme sådan stille og rolige protester i Iran, og det er sådan der, vi er begyndte begyndt at poste det og sådan noget. Så det bare går hen og er blevet mere og mere voldsomt. Så det er først nu, sådan efter en 3-4 ugers tid, at, at sådan den gængse danskere måske har, har fundet ud af, hvad det er, der foregår, og godt kan se, okay, det er ret voldsomt, det her, der sker mm. der ikke? Så nu oplever jeg en sådan oprigtig interesse, også fra mine kollegaer, øh, når vi sidder til frokost og spørger sådan, gider du lige forklare, hvad det er, der sker dernede, i, og hvad er det du poster hele tiden og sådan noget, ikke? Så ja, det oplever jeg nu, men det gjorde jeg ikke i starten, og færre nok, jeg forstår det godt. Også fordi jeg kan også godt forstå det der med, Og oh, nu sker der bare endnu en ting i Mellemøsten, altså sådan, oh, mm. altså der er så meget, og det har der været så mange år nu, at, at for, for en, en etnisk dansker kan det også bare være sådan endnu en, altså sådan, ja yeah, ja, yeah, whatever, altså hvad der nu sker dernede, ikke? Jeg ja. har der i hvert fald næsten føle som, for mig ikke bare i Mellemøsten, men sådan i verden, det ja, føles jo også. meget generelt, som om verden seriøst er i brand på alle tænkelige måder efterhånden. Ja. Og jeg har jo personligt øh, i mange år virkelig brugt min Instagram til at poste, poste, poste, poste om alle de her ting. Men allerede for et halvt års tid siden, der øh, der mærkede en eller anden form for mæthedsfornemmelse, både for mig selv, og jeg blev sådan lidt udbrændt af det, ja. og samtidig også sådan en følelse af, sådan, det hjælper jo fucking ikke noget, det jeg gør. Ja. Jeg vil hver gang, at jeg poster om det her, så er der en ny ting, der opstår, ja. som jeg også føler, jeg skal poste om, og som ja. jeg også vil prøve at hjælpe med at gøre en forskel for. Og det sidste var jeg sådan, jeg føler mig nærmest bare latterlig, fordi jeg lægger så meget energi i og poste ting på min privilegerede lorte Instagram, og, og, og, jeg, og jeg aner i virkeligheden ikke engang 100-100% hvad der er, der foregår, og, og, og jeg er næsten 200% sikker på, at mine følgere ikke engang klikker ind på de her ting og læser dem, mm. og er det ikke også en nem måde for mig bare at være sådan, se hvor alle, eller alle jeg er, sådan, jeg poster alle de her ting, men sådan, det kan være idiot jo komme ind fra gaden og gøre, yeah. Så jeg var virkelig lige pludselig nået til sådan et punkt, nu faktisk om altså engang et, et halvt år siden, måske tre-fire måneder siden, mm. hvor jeg var sådan, ej, jeg kan ikke mere nu. Nej. Og jeg har faktisk ikke postet noget om det, der foregår i Iran, mm. i min story, ret bevidst, fordi jeg virkelig har tænkt og mærket og følt, og sådan, hvis jeg først gør det, så ved jeg også, at jeg er for min sluse, ja. og så kommer jeg til at gøre det igen og igen og igen. Ja. Og jeg bliver også ved med at sige til mig selv sådan, man gør det seriøst en forskel i det? Og så ser jeg de der, hvor der står sådan, det gør en stor forskel. Ikke? Ja. Mm. Men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg, og det er kun med Iran. Jeg har ikke postet noget om noget. Men altså. Jeg forstår 100 procent, hvad du mener. Altså, jeg har været meget aktiv omkring sådan Palæstina og sådan noget, før ja. i tiden, ikke? Og sådan postet alt muligt og sådan noget. Og man sidder netop og tænker, ej, men det er jo, nu er det 70 år i Israel-Palæstina-konflikten. Altså, Israel mm -hmm. altså sådan, der er sgu ikke sket det store, siden der kommer med social media. Altså, det er det samme, der foregår, ikke? Mm. Æ, det, der er omkring det her med Iran, og grund til, at folk skriver øh, det det, virker, det post, mm -hmm. altså med at og sådan noget. og grund til, at jeg er bliver ved med det, det er fordi, at, de lukker internettet i Iran-regeringen, så de her videoer ikke kan komme ud af Iran. Øh, så sidder der nogle øh, unge mennesker, fordi den regering, der sidder der, er røv gamle, og de fatter ikke, at den nye generation de, de kan få noget af teknologi. Så de øh, hacker sig ind på nogle VPN'er, og så får de alligevel sendt en masse videoer ud. Men de, kan ikke, de har ikke selv en stemme, så altså, også eksiliranere, som bor ude for... Ej, eksil, måske, Min mor måske er ikke, men altså, sådan, jeg er i hvert fald født opvokset her. <laughs> Æ, så jeg føler, at jeg har et ansvar, især over for mine fædre og mine kusiner, som bor i Iran lige nu, som er mit kød og blod, som øh, altså, sådan, det kunne lige så vel have været mig, der var der. Ikke? Jeg føler et ansvar for hvad være deres stemme, fordi de ikke selv har en. Æ, og der har ikke været det største fokus på fra, fra medier generelt, så det er det der med at skabe awareness omkring det. Og når der er awareness omkring det, så øh, sker der bare, at befolkningen får bare sådan mere benzin på bålet, for sådan at blive ved, når de føler sig hørt. Ikke? Øh, og det er generelt en befolkning, som, som enormt gerne vil af med det her regime. Mm. Øh, og når de ser opbakningen fra, fra Vesten, så får de sådan en øh, power. Så jeg gør det faktisk mere for sådan en power- dem, der er i Iran, øh, og der går en masse, hver gang vi holder protester her i København og i London og i, i Toronto og sådan noget, så de her videoer bliver jo delt i Iran, altså sådan, og I skal se de beskeder, vi får skrevet af vores medier. Ja, fordi altså... det er ret interessant egentlig, altså, kan den iranske befolkning rent faktisk godt se, at ting bliver delt på Instagram i Vesten? Ja, det kan de godt, fordi de netop sidder og hacker de her VPN'er. Okay. Altså, I starten havde jeg meget minimal kontakt med min familie, fordi de, de skulle som ligesom etablere det der hackernetværk og sådan noget. Ikke? Men nu skriver jeg, med vi fætter dagligt, vi facetimer også en gang imellem. Øh, og de ser jo alt, og vi sender det til dem, og de spreder det også rundt i sådan nogle grupper på Telegram, som er sådan en lidt øh, krypteret app omkring alt muligt. Øh, sådan rigtig, ja. Der er så mange hacker, jeg der Ja, men jeg tror, at øh, altså, da jeg hentede Telegram i alt det her, så kunne jeg se, man kan se hvilke af ens kontakter, der også har den app. Det er bare sådan kun i <laughs> så. røgnet. Øh, men altså, så det giver dem, det giver dem noget, noget courage til at blive ved, og de føler sig hørt. For det er bund og et folk, der føler sig enormt øh, overset. Uh, der er også alt muligt med noget olie, og Vesten og USA holder lidt hånden over det iranske regime, fordi de har olieaftaler og aftaler og alt muligt. Mm. Så de ved jo godt, at deres liv er bare sådan anden rang Altså olie og penge er første rang Så når, når civilbefolkningen støtter dem, så føler de sig hørt og får enormt meget sådan, øh, mod på at blive ved med at gøre det, ikke? Og vil de God. godt kunne se, at jeg også delte noget, for eksempel? Altså sådan, er, det, er, det også, eller er det kun, hvis øh, danske iranere deler noget af det, når dernede, forstår du, hvad jeg mener? Øh, ja, det forstår jeg godt. Øh, altså de går enormt meget op i de her hashtags. Altså der er jo et hashtag, der hedder Massa Amini lige nu, mm -hmm. som er navnet på den pige, der blev slået ihjel. Øh, den første af mange af de piger og drenge, der blev slået ihjel nu her så sådan, de går ind og holder øje med de der hashtags, og sådan, der er også meget tale om sådan, ej har I set, uh, hashtag trenden er steget til 500.000 nu, og den er steget til 700.000, så de går ind og holder øje med hvor mange opslag og posts bliver der lavet med de her hashtags, som florerer rundt. Og det giver dem bare den her styrke, ja. ikke? Plus er man også sådan, altså der har været sådan en ting omkring, at uh, hverken Michelle Obama eller Oprah har sådan sig omkring det her, og de har været meget sådan feministiske omkring, ja, alt muligt andet, ikke? Uh, og det her, det er sådan en af de første revolutioner, der er sådan feministisk kvindebaseret. Så man har været sådan lidt, hallo, sloganet hedder, woman, life, freedom, hvor er I hende? Altså med jeres store stemmer, ikke? I forgårs, der øh, åbnede de så begge to op, og altså, Michelle Obama havde lavet et post på sin Instagram, og Oprah havde lavet en video, hvor hun så snakker om det her, ikke? Så det ligger jo også pres på folk, der har en stor stemme, mm. og som ligger pres på regeringer, mm. og som ligger pres på, altså, så til sidst, så bliver man nødt til at glemme olieaftaler, og nuclear deals og alt muligt, fordi at sådan, de, altså når man står sammen en stor flok mennesker, så lægger man også et pres på, på noget større, ikke? Mm. Så det hjælper, det gør det, og jeg forstår 100% man ikke har lyst til at dele det, altså sådan, man har værd sin. Jeg, jeg tror heller ikke, der er nogen, der sådan forventer, at øh, ikke iranere deler ting. Ja, vi... Det er bare dejligt, når, når de gør det, men sådan, det er ikke en forventning overhovedet. Det er fordi, det, det har jeg nemlig tænkt på meget øh, under hele det her, det er med, at jeg har nemlig heller ikke delt noget. Også selvom, at, at vi er rigtig gode venner. Men jeg føler også bare, at det er en nem måde for mig at vise sympati på, at jeg lægger en story op, og så går jeg direkte ud og hygger mig på et restaurantbesøg lige efter. Yeah. Og ikke rigtig skænker den, den samme tanke, som jeg lige går i de her fem sekunder. Yeah. Øh, hvor sådan at, at, at, at jeg føler bare, at det er, er for nemt for mig, at mm. og, øh, og vise sympati for det her. Men, men, men vil det også give den... Den, den samme power hos dig, som det gør for, for de iranske folk ned i landet. Ja, jeg tror, når, jeg tror, når ens etniske danske venner begynder at interessere sig, så får vi noget fuel på vores power, som gør, at vi bliver ved, og så får de noget fuel på deres. Altså sådan, så det er jo sådan nogle ringe, der spreder sig i vandet. Og lige i forhold til det, du siger, det er faktisk sjovt, for jeg sad for et par dage siden mm. øh, sammen med to veninder, øh, og bare sådan, begyndte bare at tude, fordi jeg synes bare, at det hele var noget lort. Øh, og så var jeg sådan, jeg har også bare lige siddet hernede på den her café og hygget mig grin, hvordan kan jeg få mig selv til det, og bla bla bla. Og så havde du faktisk, Ida, lagt en story op, som min veninde læste op, og så siger hun, oh. så siger hun, ved du være det er sjovt, jeg har lige læst det her, øh, og så læste hun en story op, du har lagt ud omkring din øh, veninde, som havde mistet sin far, mm. og så havde været i skoven med din hund, øh, og hele hendes det her med, at kan jeg så poste det her, der griner, fordi jeg er jo i altså, ikke? Hvor hun sagde til mig sådan, prøv at høre, det er også okay, at du, at du laver andre ting. Du må også gerne lægge ud, at du laver andre ting. For jeg har jo følt, de mm -hmm. fire år har jeg kun lagt ting om Iran. Altså, jeg har ikke engang delt ting omkring det podcast, jeg laver overhovedet selv. Altså, ingenting, for jeg føler sådan, det kan jeg ikke tillade mig. Ikke? Mm -hmm. øh, men som du siger sådan, så, selvfølgelig kan du poste noget, og så bagefter gå på restaurant. Lige så vel som jeg kan poste noget, og bagefter gå på restaurant og poste det. Fordi... Man kan godt grine, man kan godt have det sjovt. Det har de også i Iran. Jeg, mm. jeg griner med mine fætter, når jeg snakker med dem, så griner vi andre ting. Og sådan, kan I huske dengang, hvor vi tog i bjergene og øh, drak hjemmebrygget øl og ha ha ha, og sådan mindes gode gamle dage. Ja. Så de har det jo også sjovt. Altså, mm. sådan, og det er netop det der med, sådan, som var pointen i hele din story, Ida, at følelser er jo alt blandet sammen. Altså, sådan, du, du behøver ikke kun at være ked af det, eller have medfølelse, eller være i sorg. Du kan jo alle mulige andre ting samtidig med, at du sådan, er i fundamentet af at være i sorg, eller være ked af det, ikke? Så jeg tror, ingen skal engang tanke, at du ligger nede og så går du på restaurant bagefter. Det tror jeg, folk er fløjtende ligeglade med, at du gør bagefter. Ja, det var også noget, jeg tænkte meget over. Nu har jeg jo lige været øh, på, øh, på Kost og Dalsol. Øh, ja, det har du. <laughs> og, jeg, nam, nam, nam, og jeg tænkte meget over, at nu er jeg fandme endelig kommet på sommer, eller på, øh, på ferie, øh, og det har jeg ikke holdt i lang tid. Og så den første dag dernede, så tænkte jeg, at nu vil jeg skulle lige lægge en story op. Jeg tror måske, der gik tre timer, inden jeg altså, tog initiativ til at lave, okay, nu, nu, altså, nu ligger jeg en story op fordi jeg, jeg tænkte så meget over det her med, hvordan kan jeg øh, være en god ven over for dig, når at jeg bare ligger og drikker øl på en eller anden øh, fucking øh, altså, sandstrand nede på Costa del Sol, og jeg ved, at du sidder og græder øh, ude på arbejde, fordi dit hjerte er fuldkommen knust. Ja. Altså, sådan, at jeg vil nærmest føle, at det var en direkte provokation til dig, Ja. fordi jeg bare altså, hygger mig og virker ligeglad omkring dig. Nå, nej, nej, nej, nej fordi sådan, så... Men det handler også meget om dine følelser. 100 procent, fordi så talte ja. jeg med min kæreste om det. Hun var sådan, okay, sådan mellem dig og mig. Tror du, at Neda vil blive ked af det, eller sur over, at du lægger en historie op ned fra, øh, fra vores ferie lige nu? Nej, men det gør hun ikke. Okay, så er det måske dine følelser, du drager over på Neda lige nu. Ja. Altså, at, altså, det er dine egne tanker, du så lægger op på hende. Jeg vil også sige altså. lige nu, jeg tror, at mange iranere følger alle mulige andre iranere, som ligger rigtig meget ud, og man følger alle mulige iranere fra USA, som er enormt aktivistiske og aktive. Så det er faktisk nogle gange rigtig rart at se Lasse med sin lille, lille vogn på en, <laughs> en donutbadering og have det grineren. Det er faktisk rigtig dejligt, mm. altså sådan, så det er også rart at se noget andet. Altså. Øh, men jeg forstår godt, hvad du mener, Jeg forstår godt. Altså, og det er jo sådan, jeg har det over for mine fædre og kusiner. Altså sådan, jeg var til 30, nej ikke undskyld, 30 var jeg før til 26 års fødselsdag. No, jeg var mm. til fødselsdag. eller anden fødselsdag. I fredags. Øhm, og sådan, ja, det var sådan en fest jeg havde klædt som Amy Winehouse, og sådan, jeg havde sgu nailet den, altså, alle var bare sådan, fuck, du er jo Amy. Altså, ikke? Men jeg kunne ikke få mig selv til at lægge det ud, fordi jeg tænkte, hvor er det bare sådan, så sidder min familie dernede, og så er jeg bare her jo Amy Winehouse en første dag. Altså, så jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg tillægger måske også dem noget, som de ikke føler, altså, sådan, mm. de synes også bare, at det er okay. Altså, sådan, jeg tror vigtigt, at de tænker, Hallo, du er fri, man lever dit liv, altså, sådan, i det mindste gør det for os andre, altså ikke? Og det samme til dig, altså, og til alle vores venner og veninder, som, som bor her er her. Jeg ved godt, altså sådan, her, hvis der er nogen, jeg har, altså, mit safe space her, det er imaging, når du sidder og klipper, så går jeg ned og græder hos dig, altså mm. sådan, det er det bedste, du kan gøre, altså, altså, share everything, altså sådan på din story, do whatever, altså sådan, mm. det vigtigste er jo, at du er der in real life, altså, Ja, det er jo lige præcis det, der var pointen i det, jeg startede med at sige omkring det her. Ikke? At, at det, er, det kan være sådan en fribillet at dele nogle ting på sin story, og så være sådan. Nu har jeg min ryg ren, og fri hedder det jo. Øhm, men det er jo i virkeligheden også meget, hvad man gør ved siden af Instagram, føler jeg, som, som, som er det allervigtigste. Altså om man løfter, og man støtter, og man lytter, og, og den slags forestiller jeg mig. Ja. Men synes også, at det er ret interessant at høre, at det rent faktisk kan gøre en ægte forskel at dele noget på Instagram, og gør også nu, at jeg... Få lidt lysten tilbage til at gøre mm -hmm. det. Øhm, fordi jeg kunne faktisk nogle gange godt føle, at det næsten var rent egoistisk, at jeg delte ting, fordi jeg var sådan, nu er der ikke nogen, der kan sætte en finger på mig i min ja. feministiske kamp. Nu har jeg gjort det, man skal rent regelmæssigt ja. for at være en intersektionel feminist. Ja. Øhm, nu kan der ikke sidde nogen og være sådan der, men der deler aldrig noget, der, der handler om det, eller det, eller det, eller det, ikke? Ja. Øhm, og jeg tror, det var det, jeg følte mig sådan til fangetaget i på et tidspunkt, hvor jeg var sådan, fuck det, jeg vil heller gøre det i den virkelige verden. Ja. Øhm, men at for at vide, at det rent faktisk gør en forskel, det synes jeg er ret vigtigt at sige. Altså jeg tror, det, det gør en forskel i de situationer, og vi også lige understreger, det er jo ikke kun Iran, altså sådan, fuck, det sker jo i mange lande, mm. altså sådan, der har også lige været helt det her med Afghanistan, det husker jeg nok selv fra, at uh, Taliban ligesom overtog det hele, og alle forlod landet. Øh, hvordan fanden de afghanske folk her ikke havde det, når de skulle på arbejde, altså der er et altså land færdigt, altså, ikke? Mm. Øh, og når der sker noget i Palæstina, eller i Yemen er der også krig, altså sådan, der er jo Ukraine, altså sådan alle mulige steder, så det er jo generelt den der følelse af, at sådan, øh, altså mere følelsen af, når man kommer ind på sit arbejde, at folk er der, og folk anerkender, at man er ked af det, og man måske ikke har det så godt. Øh, men, men det hjælper i, selvfølgelig hjælper det altid at skabe awareness, men i de lande, hvor at, for eksempel som i Iran, hmm. hvor de lukker fornettet, øh, for at lukke munden på en hel befolkning, øh, så, så hjælper det noget, for så er man en stemme for nogen, der har fået lukket kæften, øh, basically. Altså, Øh, tilbage i 2019 var der også nogle protester i Iran, øh, der lukkede med internettet i tre dage, og så slog man 1.500 mennesker ihjel, og det kom aldrig ud nogen steder, fordi det var bare... Der var ikke noget net, og der var ikke nogen, der delte det, der var ikke nogen, der vidste det. Altså sådan, så kom det frem efter noget tid, hvor man var sådan, gud, er det sket? Altså, ikke? Øh, Og det er lidt det, de prøver at gøre igen nu her, men, men så kunne de godt se, okay, det er lige meget mange, der slår ihjel. Nu folk er sørges for nok, så nu går de på gaden, selvom de bliver mm. slået ihjel, ikke? Øh, så, så det er sådan nogle gange så er det også... Altså, ja, min pointe er nok bare, når de lukker for et samfund, så er vi deres stemme i de situationer. Øh, så der vil jeg bilde mig selv ind, at der virker det. Der gør det en forskel at deltage ting. Ikke? Det er jo virkelig en vigtig pointe, det i hvert fald, synes jeg. Det der med, at det rent faktisk gør en forskel. Ja. synes jeg er vigtigt at slå fast. Fordi jeg tror, der er mange mennesker, der kan have det lidt på samme måde, der i løbet af de sidste to-tre to, år virkelig har... Hvad er det, de her forfærdelige, sindssyge ting, der foregår i verden? På sådan en har det jo været noget... en lorteverden. Ja, ja der, altså, det har det jo og ja. også. Og det godt ned ad ja Så det synes jeg i hvert fald er vigtigt, at, at vi slår fast på en eller anden måde, at, at det rent faktisk kan gøre en, en ret stor forskel for mange mennesker at dele. Og om ikke andet, som du også siger, det der med at give dig en følelse af, Neda, at, øh, at blive støttet af dine venner eller etniske dansker, og så får du lyst til at komme mere på, og så kan du på den måde også skabe nogle ringe i vandet. Ikke? Præcis. Men måske er det egentlig ret godt at få slået sådan helt fast, hvad det er, der sker i Iran lige nu, ja. tænker jeg. ja. Det bliver en lille historieteam meget kort. <laughs> Æh, tilbage i, eller inden 79, 1979, der var Iran et øh, kongerige, øh, var, det var en sekulær stat, det var sådan en meget liberalistisk øh, tilgang, man egentlig havde. Æh, og det er sådan det længst siddende dynasty, der ligesom har været i historien, tror jeg nærmest, det, det kongerige, der var i Iran før. Æh, det var stadig et muslimsk land. Men øh, det er vel som i Danmark, hvor det er kristen land, men sådan, du praktiserer jo selv religion, der står lyst til det, ikke? Øh, og der er nogle... Øh, ja, kongen på det her tidspunkt vil så gå ind og forbyde øh, hovedtørklæde i det offentlige, øh, fordi at han praktiserer det her sekulære stat. Og der var også nogle andre ting, øh, der var utilfredse omkring, og sådan noget andet. Øh, og der skabes en revolution, øh, og der er der så en, et modsvar til hans styre, som så er ham her, der hedder Romani som praktiserer meget det religiøse. Og han taler meget til den befolkning, som er sur over, at de ikke må bære hovedtørklæde. Øh, og ligesom for, der starter ligesom en anden form for revolution. Det starter også, som det, gjorde, som det er nu, med det protester på gaden, og der vil folk gerne have lov til at gå med tørklæde. Øh, Langt jeg kort. Man vælter kongen, og romanien øh, kommer på magten øh, ved hjælp af både USA og England og Frankrig. Øh, og han... Øh, det første år har det så været meget fint. Det har været sådan, han har jo talt meget om de islamiske værdier med, at vi skal, vi skal dele, og vi skal være, der skal ikke være fattigdom, og man skal have næste kærlighed og alt det her. Ikke? Øh, og har lovet meget sådan, øh, penge til, de, til ydergrænserne i Iran, ud til landsbyerne, hvor der ikke, altså, de, alle skal have gratis el og vand og alt muligt. Ikke? Øh, men så begynder det stille og roligt efter et års tid at gå hen og blive mere og mere sådan præstestyreagtigt Og sådan, øh, ja, egentlig enormt... Øh, diktator-agtigt, øhm, Og det er sådan, at der er en religiøs leder, som hedder han er, det er en Ayatollah, som er, var rumæne, nu hedder han khomeini De hedder næsten det samme, så det er meget, meget forvirrende for folk, der ikke ved det, altså. Øh, og så er der en præsident i Iran, øh, og sådan et politisk system. Men det politiske system er dikteret af Ayatollahen, som er the supreme leader. Så al politik i Iran er bare sådan puppet show-agtigt, ikke? Øhm, og altså, som tiden er gået, så er det bare blevet mere og mere sådan, øh, hvad hedder sådan noget? Ja, diktaturisk. kvinder øh, skal bære tørklæde. Du skulle også bære tørklæde, Ida, hvis du tog til Iran, selvom du er etnisk dansker. Øh, kvinder må ikke synge på gaden. Kvinder må ikke danse på gaden. Kvinder må ikke rejse uden deres øh, fars eller mands tilladelse. Øh, kvinder må ikke uddanne sig uden en, en skriftlig tilladelse. Øh, om der er så mange ting, det er vanvittigt. Øh, og så er der det her moralpoliti, som ligesom går rundt og holder øje med, at kvinderne sig ordentligt. Det er simpelthen det, de gør. Det er det, de gør. De gør rundt på skuter eller biler, og så det går de ligesom hen... Det er jo sådan det gamle DDR-Tyskland nærmest. Ja, jamen, de går hen og i sætter folk altså sådan og siger til dem, du skal tage de tørklovene på, eller så tager vi dem med på politistationen for eksempel. Hold det kæft. Ja. Øh, og, og fordi at den iranske historie jo ikke er sådan... Kulturelt set er vi jo et meget liberalt land, og vi, er, vi har konger og dronninger i vores historie, og enormt stærke kvinder, der, der også er den iranske historiefortælling, øhm, som har haft enorm magt. Og sådan. Så, så det, der foregår nu, og det, der har foregået de sidste 43 år, er så off fra at være iraner og den iranske, sådan, det iranske blod, at folk kan jo slet ikke forene sig med det. Så derfor der er der så mange konflikter i det land. Øhm. Ja, og det, så dør hende her så den 23. september. Øh, hende her, Mahsa Amini, fordi at hun ikke havde sit tørklæde på og blev taget med af moralpolitiet, tæskede hende til døde. Øh, ja, hun lå to dage i koma, og så, så døde hun, ikke? Øh, og så starter hele de her protester faktisk med, at kvinder går på gaden og tager deres tørklæde af, brænder dem på bål og begynder at klippe deres hår. Øh, og det gør man også, når man er i sorg, det er sådan en kulturel ting, men det har også sådan, nu er det ligesom blevet sådan en ting for hele den her protest, eller hvad hedder sådan det her, den her bevægelse her, ikke? Ja, altså er det en sorgting at klippe håret? Ja. Okay, fordi jeg har nemlig godt tænkt, hvad lige præcis det er at klippe håret af, betød i, ja. i hele kampen. Ja. Jeg har prøvet faktisk at google øh, mig frem til, hvad er det egentlig, der gør? eller altså, hvorfor er det, man klipper sit hår? Jeg har ærligt talt ikke kunne finde ud af, hvorfor det er det, man gør det, men man gør det. Det er sådan en, man viser ligesom, øh, det er sådan en sorg mm. mm. øhm, Men der er jo også noget enormt symbolsk i, det, i hele den her bevægelse, at man så klipper sit hår af, fordi det er det, der er så forbudt. Øhm, så, men det er jo en kamp for det hele. Det er jo en kamp for frihed. Det er også derfor, de, de Altså sloganet er kvindeliv frihed, øhm, og de vil egentlig bare gerne af med det her regime og have et helt almindeligt øh, liv tilbage igen, hvor at kvinderne må, øh, må hvad vi andre kvinder må, øhm, og mænd er også undertrykt i Iran. Altså det er det virkelig, øh, og, og minoriteterne er også sådan undertrykt. Altså sådan alt er bare sådan undertrykkelse, ødelæggelse. Ødelæg økonomien. Altså sådan, der er ikke nogen, der forstår egentlig rigtigt, hvad laver nej, de her nej, mennesker har. Nej, for jeg kan egentlig godt vide, hvem er det egentlig, der ender med at vinde, altså, hvis det er det bare går som smurt, som de gerne vil have det. Når, når, når <laughs> Altså, regeringen... Ja, altså, hvad de, hvad de gerne vil have ud af det. Ved man det? Øh, magt. Mm. Så, så, så, så de vil ødelægge alt for lidt ligesom at... Altså, at sidde... nu skal jeg jo heller ikke sidde her og være sådan en konspirationsteoretiker. Nej, nej. Men... Der er jo også en hel masse aftaler mellem USA og din iranske regering, og olie og alt sådan noget, okay. som jeg også har nævnt lige tidligere, da vi så snakket. Øh, og sjovt nok, alle de her statsoverhoveder, som er i Iran, deres familiemedlemmer bor slet ikke i Iran. De bor i USA, og de bor i Kanada, og de lever i sus og dus, og de er fucking rige, og de er Instagram-modeller, og altså sådan, det virkelig, altså, det er så absurd. Mm. Så sådan, det er også det befolkningen er så vrede over. I synes, jeres eget styre er så lort, at I ikke engang vil have, at jeres egen familie skal være født og opvokset her, så I sender dem væk, øh, for at I kan sådan udføre altså, eller tyrannisere en hel befolkning, ikke? Så der er så mange ting, man ikke forstår som iraner, hvor man også bare sådan, hvad er the purpose af det her? Øh, og jeg tror enormt mange iranere sidder med følelsen af, sådan, at, at man er blevet snydt lidt i sin tid, af at Vesten hjalp med den her bevægelse for og sådan øh, kongen og hjalp med den her revolution, sådan islamisk revolution. Hvorfor skulle Vesten egentlig også være med til at hjælpe mm. til en islamisk revolution? Det er egentlig mm. meget underligt. Så sådan helt konspirationsteoretisk-agtigt, så øh, er det jo lidt sådan en krisførsel fra vesten, bare sådan en, en helt anden form for krigsførsel, Der er meget år i bund og grund om man smed landet. ikke? Det er vesten gode til, føler jeg. Yeah. Er, eller, ja. Og Iran har jo været en kæmpe stor magt før. Altså man var jo enormt sådan, teknologisk fremme og sådan, altså man har været sådan uddannelsessystemet har været enormt stærkt og sådan, man har haft nogle kloge hoder og sådan det har været meget. Man har jo kaldt Iran lidt for sådan Mellemøstens Paris i bund og grund, ikke? Og det har været en kæmpe trussel for nogle af de store vestlige stater eller sådan magter. Så Altså sådan totalt iransk konspirationsteoretikeragtigt. Så det vil det være mit svar. Det er det, de får ud af det. Og hvad håber den iranske befolkning på, eller hvem håber den iranske befolkning på, at skulle overtage magten ja. på et eller andet tidspunkt. Er der nogen kandidater til det? Det er det store spørgsmål. Alle ja, stiller okay. sig selv lige i dag. Men er der ikke nogen? Jeg ved det ikke. Altså, jeg, når jeg spørger min fætter, så er han sådan, slap nu af, man, vi har styr på det her og sådan noget. Vi har mobiliseret alt muligt og sådan noget. Men man er sådan okay. lidt, hvad har I tænkt også? Altså, som, altså, jeg tror også, mange forventer lidt, hvis øh, regeringen går af, øh, så kommer der måske en lille borgerkrig eller et eller andet, fordi, altså hvad så? Altså, så er bare kaos, altså ikke? Det gode her er til gengæld, at der er ikke nogen lande, der hjælper Iran, fordi alle er fucking ligeglade om Iran, så der er ikke sådan en krig udefra, altså det er jo ikke ligesom i Irak, hvor USA kommer og smadrer hele landet med bomber, altså sådan, mm. der er der ikke nogen interesse i, så, så de kommer bare lige til at være med sig selv, Æ, og så må, må de mobilisere sig indenfra, kan man håbe, ikke? Ja. Men så er det heller ikke længere tid siden, at Iran var et civiliseret samfund. Altså, det er kun 43 år, vi skal tilbage. Mm. Så de husker jo, hvordan det er. Ja, og, ja. Øh, ja. og den unge, den unge befolkning, de bare er bare fucking seje. Altså, de står sammen på tværs af virkelig køn, og altså, også minoriteterne holder, altså kurderne sammen med perserne, sammen med balutjerne, med avarserne, Altså, alle holder ligesom sammen om samme mål. Så man kan håbe, at sådan det mål for noget større øh, gør, at sådan, hvis, hvis de bare kan slippe af med regeringen, så er de bare glade for, at der er nogen andre, der kommer og gør det ordentligt. Ikke? Eller det de mm. selv kan gøre det ordentligt. Men altså, det, er, det er også derfor, man har ondt i maven hele tiden. Fordi ja. hvad så? Hvad skal der ske? Altså, ikke? Ja. ja, den uvidshed, der er forbundet med det, kunne jeg godt forestille mig også, er enormt altså stressende og udmattende at gå rundt med. Helt vildt. Jeg tror også, der er, altså, også som du sagde før, Ida, med sådan, om hvis jeg først begynder at dele, så åbner jeg virkelig op for sluserne. Da jeg startede med at dele de her ting, jeg tænkte, jamen, der protesterer to tre dage, så nu deler jeg lige det og sådan er der stemme for, altså du ved, sådan, hvad, jeg, hvad jeg nu kan ikke? Nu er det bare sådan fire uger jeg er sådan halvt. Okay. hvor lang så skal det foregå der? hvor lang så skal min Instagram være sådan en søjle for sådan propaganda? Altså ikke, men sådan, oh, ja, det er bare man aner det ikke. Altså det, uh, ja, men det er i hvert fald, det har aldrig været så voldsomt før som det er nu. Der var også nogle... Øhm, Ja, der var demonstrationer tilbage i 2009, som mindede lidt om det, der foregår nu, men sådan slet ikke i samme grad. Så jeg tror at virkelig, befolkningen tror på, at den her gang, så sker der noget. Forleden, der har valgt oliearbejderne også at strække, og har givet regeringen tre dage til at lægge deres våben, okay. og ikke at skyde på befolkningen, og hvis ikke det gør det, så vil de smadre ø, olieplatformene. Nej. Ja. Det er jo en kæmpe trussel, og det er og det også er en trussel det, for det Vesten. Ja. Men er det ikke sådan noget, der kan få gøre, at USA netop, eller Vesten sådan, bliver involveret i det? Jo. Så det er jo også en lidt nøjeren trussel på en eller anden måde, på et større plan. Lidt nøjeren, øh, men om ikke andet, så sender det også et signal om, at øh, hvis I gerne vil forhandle olie med Iran, så må I også stoppe med at holde hånden over det her sindssyge regime, som slår unge, unge mennesker ihjel på gaden, fordi de står og råber noget så simpelt som kvindeliv, frihed, altså... Så det ligger et pres på, at, at de store magter, de også stopper med at, at sådan holde dem i gang. Hvornår altså, over de tre dage gået? I morgen, tror jeg. De så det er sådan lige om lidt. Så man, men det var også et stort, altså det var en stor ting i, tilbage i 79, da olie medarbejderne strækkede dengang. Så skete der ligesom noget, så væltede regeringen eller sådan det Kongeridde på det tidspunkt. Mm. Så det er sådan en, det, man, man ser nogle af de samme mønstre, som vejen i 79, mm. Øh, og det her, det er bare en af dem. Øh, så hver gang, der sker noget, som minder om 79, så er man sådan, uh, okay, nu er det. Og nu sker det. Sådan, mm. Så man er jo hele tiden, altså, jeg fucking havde en skærmtid på 7 timer og otte minutter i sidste uge, men jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså, fucking <laughs> glad. <glemt. laughs> altså, men jeg laver ikke andet end at sidde med hovedet min telefon, ikke? Øh, Fordi man hele tiden vil os på, hvad der sker. Ja, kan min skærmtid, jeg ja, man skal skrive på uden. <laughs> ja, jeg skulle stadig sige, det er en helt normal tid, der der. Ja, men altså, men der tror jeg også bare, så har man også et job, der måske involverer at være aktiv på sociale medier og sådan noget. Du er sød, Nina. Det har jeg ja. ikke, men altså. Jeg er også bare dybt, dybt afhængig af min mobil. Det kommer okay. vi nok ikke rigtig ud nok. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk.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 Haral Nyborg, altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasko kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrence om fede præmier på haralnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. På mit første job blev jeg introduceret til Musamtal, hvor min chef fortalte mig, at han elskede mig, og samtidig gav mig 100 ting, jeg skulle forbedre. På mødet ville han vide, hvad min styrker var, jeg kommer altid til tiden, plus minus 3 timer.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 Jeg kan aldrig godt det fordi nu når at, øh, altså det virker jo til, at hvis man går imod regeringen lige nu nede i Iran, mm. så er de øh, ja, iskold og tager våben og øh, gør det de gør. Yeah. Hva, hvad så når du er her hjemme i Danmark og du ligesom går til demonstrationer og sådan og holder altså holder de øje med det? Kan de det? Ja, jamen det gør de Altså, øhm, jeg vil sige, jeg skal selv ikke tage til Iran længere, øh, hvis den regering ikke vil der, fordi jeg er meget aktiv på mine sociale medier. Jeg er dukker op til alle demonstrationer, der er, og der står altid nogen fra på og og holder øje og sådan noget. Nu har jeg også været med til at lave sådan en portræt i Heartbeats om, hvordan det er at være iraner i de her dage og sådan noget. Så mit meget fint billede. Hej, her er jeg. Jeg hedder Neda. Øh, yeah. Så jeg skal bare lade være med at rejse nogle steder. Øh, så ja, de holder virkelig øje med folk, der er aktive her i, i Vesten. Virkelig meget. Og de er også meget. De udtrykker det altså sådan på tv og sådan siger, at øh, landsforrædere i Vesten skal dø. Ja, vi skal bare lade være med. Ja. Og dukke op i Iran. Ja, medmindre vi var i fængsel, altså selvfølgelig. Ikke? Men, øh, men Fuck, det er vildt fremmeligt. Ja, så man opfrøjer jo også den her sådan, mulighed for måske at se sin familie igen. Og det er jo også mm. det, der er enormt følsomt ved at være her. Altså, øh, altså, og når jeg snakker med min fætter og siger sådan, prøv at høre, nu kan jeg bare ikke rejse mere. Altså, nej, det kan du godt og sådan noget. Det skal nok lykkes det her, ikke? Men mellem linjerne i den samtale sidder vi jo begge to og tænker, men hvad nu hvis ikke? Mm. Altså, ikke? så kommer vi aldrig til at se hinanden igen. Mm. Øh, og det, er sådan, det sætter man jo også på spil. Men det er så vigtigt for en, at man er fucking ligeglad. Altså så må vi facetime forever, altså... Det skal nok lykkes på et tidspunkt, tror jeg. Ja. Det håber man i hvert fald. Ja. Altså, ja. Jeg skal også passe på, hvad jeg siger, men sådan, det, det føles i hvert fald lidt... Altså, det føles på en måde som noget, der godt kan lykkes udefra, synes jeg. Altså, når jeg, så fald, jeg ser håber. det og læser og lytter og, og hvad jeg ellers har gjort... Ja, yeah, altså man sidder også og tænker, hvad så hvis ikke, hvordan skal de gå tilbage til normal hverdag? Mm. Det er sådan lidt point of no return. Altså sådan... Men det kan vel ikke blive normal hverdag, hvis den her regering fortsætter jo, fordi de er som de er. Altså... Det kan bare øh... Når man nødren... Hvis de hverdag. går ud og pløkker alle på gaden med et uh, autovåben eller et eller andet, eller begynder at smide bomberen, altså sådan, så på et eller andet tidspunkt vil folk nok trække sig hjem igen, altså men... Men sådan, det er også derfor, det er vigtigt, at de her oliemedarbejdere for eksempel vælger at strække, fordi det, det er et kæmpe våben mod staten, eller mod regeringen. At sådan, øh, og så det er det jo sådan nogle, der er sådan nogle ting, der gør dem bange i bund og grund, ikke. men det gør dem også bange, at de unge går ud. Altså de er sådan fearless, altså de er ligeglade, om de skal dø, og de er ligeglade, om de mister livet. Altså, øh, igen, nu refererer jeg meget til min samtale med min fætter, men det det, jeg har at gøre godt med. Mm. Øh, han var bare sådan, hvorfor skal vi stoppe med at protestere? Hvis vi stopper, så fængsler de os alle sammen alligevel. Mm. Og så dør vi alligevel. Altså, så vi kan lige så godt gå ud og kæmpe for frihed, og så dø i den kamp, altså, ikke? Og så er den også sådan, vi lever jo ikke et liv her. Altså, sådan, det er jo ikke, vi kan jo ikke lave noget. Altså, vi jo, Altså, Iran er jo et stort coronalockdown, på en grund. Altså, sådan, det er sådan, det at være i Iran, ikke? Du kan ikke en skid, altså. Ellers så får du en eller anden øh, regeringsmagt efter dig, altså. Øh, og det er sådan, de har levet hele deres ungdom. Og så ser de på Instagram og TikTok og alt muligt, hvordan vi lever her i Vesten. Og det er også noget nyt. Det var der jo ikke for 10 år siden. Mm. Det er også derfor, at den, eller den befolkning, der er der nu, den ungdom, der er der nu, de er så fucking vrede, fordi de kan godt se, hvad de godt glip af. De ved mm. godt, hvad de har ondt af. Altså sådan, de ved det udmærket godt. Og det eneste, det bør om, det er bare at kunne leve et, et normalt liv, ligesom alle andre mennesker. Det står fandme godt. Ja, det forstår vi alle. Forhåbentlig alle sammen meget, meget, meget godt. Hvordan føler du egentlig, at man, vi har været lidt inde på det, men hvordan er man den bedste allej i det her, eller for den sags skyld uh, allieret Ven? Altså som, øh, som jer, for eksempel, altså etnisk dansker til... til ja, eller en, en person, som bare ikke har Iran's baggrund, men altså uden at man er følelsesmæssigt og personligt investeret i det, men man stadigvæk godt vil, vil være der for, for, for de mennesker, som lige nu går igennem det samme, som du gør. Jeg tror, at øh, det, er, det er også en ting, der er gået op for mig under hele det her. Det er, at øh, der er lidt forskel på os unge, som er vokset op af flygtningeforældre, og de unge, som er vokset op øh, med gæstearbejde forældre. Altså sådan den generation. Fordi os, der kommer fra flygtninge baggrund, vi, øh, vi er meget alene, vi har ikke så meget familie her. Jeg har min mor og min bror og min far, min forældres skilt, altså sådan enormt splittet, bare de fire mennesker, vi er her. Øh, så man har ikke så meget familie her. Øh, hvor at dem, som kom herop øh, i forbindelse med gæstearbejde, de har fået deres altså, familiesamføring, og så er de måske en hel landsby heroppe, eller en hel familiegren heroppe. Så de har jo meget hinanden i et fællesskab. Så når vi oplever de her ting, så føler vi os enormt splittet fra den familie, vi ikke har her, som er et andet land, øh, og så har vi bare heller ikke så meget her. Så, så det bedste, man kan gøre, sådan det er og, og at... Være lidt en familie, altså give kram, skal jeg tage med til en demonstration, øhm, har du brug for at lige komme forbi og sådan, du lige kan tænke på noget andet, altså sådan, den der sådan lidt, øhm, hvordan man nu vil agte for sin, øh, hvad ved jeg, søster eller bror eller fætter eller kusine, som var her, fordi vi har, der er virkelig mange af os, der ikke har så meget her, ikke? Og når jeg tropper op til de her demonstrationer, så møder jeg jo folk, jeg kender, som er iranere, og vi står der alle sammen bare sådan en, to eller maks tre fra den samme familie, ikke? Fordi vi er så splittet. Øh, og så finder vi jo så lidt hinanden, men sådan, vi står jo ikke en hel her af en eller anden familiegren eller et familietræ, der ligesom bare står der og råber et eller andet. Vi er, vi er meget sådan single persons. Mm -hmm. øhm, så, så følelsen af, at, at man har noget familie, som ikke er kød og blod, er det allervigtigste de her dage. Jeg, øh, jeg, jeg blev ved med at tænke på noget, vi talte om tidligere, og det er det her igen med, at det er rart at se for eksempel nu, at jeg ligger i en badring og de har tænkt på Instagram. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, så hvordan er det så at komme ud på en arbejdsplads, hvor, hvor man kommer til øh, en, øh, altså et bord, hvor Bjarne sidder kun og fortæller om sin irriterende græsplæne, og der sidder en bænde nede den anden ende, der kun kan tale om, at der ikke er nogen flere frugter i frugtskålen. <laughs> altså, de lever bare deres helt normale øh, altså liv på stedet liv hjemme i Danmark, og så kommer du også sådan lidt... Altså, yeah. Det er jo igen øh, sådan et, at man er lidt øh, et følelsesmæssigt rag, ikke? Fordi nogle mm. dage, så er det faktisk rigtig rart, at man tænker, ej, hvor dejligt, at jeg lige kan tænke på noget andet. Mm. Og andre dage, så har man bare lyst til at rejse op og råbe og skrige, og være sådan, hallo, fatter du overhovedet, hvad fucking livet handler om, mand? Altså, mm. hold din kæft, eller sådan, du ved, så får man den der, ikke? Og så siger man til sig selv, slap nu af, alt er relativt. Altså, øh, altså hvis det var mig selv, havde jeg nok også synes, det var irriterende, at robot robotplæneklipper var gået i stykker, eller sådan et eller andet ikke? Altså, Øhm, så man forstår det jo nogle dage, og nogle dage har man bare fået nok, og så kan man bare ikke overskue noget. Og det er også derfor, at så vælger man at trække sig og sætte ud på landet så lidt og sætte noget grad, fordi man, er sådan, øh, man forstår jo godt den relativitet, der er for mm. det enkelte menneske. Altså, øhm, men det er jo også første gang, jeg oplever, at jeg tror, alle andre arbejdspladser, jeg har været på, har vi været flere af Annenis baggrund. Jeg er på en arbejdsplads endnu, hvor jeg er the one and only. Øh, ej, vi har en kollega, som er adopteret. Øh, altså men det er det. Mm. Øh, og så er der mig. Øh, så altså på mine andre arbejdspladser, så vi, så, hvis der har været noget, så er man jo ligesom mødt ind, og så behøver man ikke at sige noget, fordi alle har fulgt med. Alle følger de der sider på Instagram, som poster om de her ting, og alle har noget familie, som kender nogen og sådan noget. Og det behøver ikke at være iranere. Det kan også være palestinenser, tyrker, araber og alt muligt, ikke? Øhm, og så har man hinanden, og man forstår hinanden. Og sådan, men wow, der er bare sådan... Det, jeg føler mig meget sådan, alene i de her dage i bund og grund. Jeg har dig og to andre kolleger Lasse, som øh, jeg ikke ved, hvordan jeg skulle have klaret hver dag ude i, i de sidste fire uger. Det mener jeg virkelig. Altså... Mange tak. jeg synes, jeg har det, våde, våde jeg det for. De er ikke våde, jeg græder ikke. Er i hvert fald røde. Ja, jeg er Nej, men jeg kunne, godt, altså, jeg kunne virkelig godt forestille mig, at, at det kunne være enormt ensomt. Altså, det kan jeg jo kun gissne om. Jeg er jo et øh, meget vidt, almindeligt gennemsnitligt menneske i det her land. Men, men jeg synes, at det er en interessant snak, særligt det der med, at, at alle mennesker jo har deres udgangspunkt i deres hverdag, og jeg kunne godt forestille mig også igen, at det må være enormt svært at skulle gå med alle de her følelser i kroppen og så samtidig også lytte til robotpæneklipper eller mm. manglende frugt i en frugtskål. Mm. Men, men det er jo stadigvæk også rigtigt, at, at alle de her ting skal jo på en eller anden måde også have lov til at være der, og, og, og, og lige så vel som at dine følelser skal have lov til at være der. Og så er vi jo også tilbage til det der med, at alle de her følelser, som der findes i forskellige mennesker, men også ind i en selv, jo skal kunne sammeksistere, og at der skal være et et udgangspunkt for at forstå nuancer i følelser bedre. Ikke? Altså, ja. og, og jeg ved ikke engang, hvad jeg vil sige andet end, at, at, at jeg bare synes, det er så vigtigt det der med, at det er okay, at du nogle dage har lyst til at råbe af nogen, føler jeg. Eller i hvert fald bare sætte dig ned. Du behøver engang, nu arbejder jeg jo ikke herude længere, men sådan, jeg synes jo, der skal være plads til, at du kan sætte dig og græde i køkkenet. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså sådan, at det godt må fylde noget, at det ikke skal være nogle følelser, som man, som man gemmer væk. Fordi lur øh, lurer mig, om øh, Anette ikke også kunne finde på at græde over det med frugtskålen en dag. Nå, men, hvis hun ja. har fået det forkerte ben ud af siden, ikke? det er rigtigt. Øh, og, og det er jo bare sådan det, det, det skal bare have lov til at fylde i det, i det åbne rum, synes jeg, når man har noget, som ikke er pæne følelser. Ja. Fordi det er kun den måde, at det også kan føles mindre ensomt på. Mm. Helt sikkert. Men jeg tror også, der er noget sådan... Altså, øh, folk, der er sådan jo, mere, jo mere sydpå, du er fra, ikke? jo mere sådan, øh, outspoken er du også bare omkring, hvordan du har det. Og sådan, altså, hvis vi bare tager sådan Modern Family som et godt eksempel. Altså, Glorias karakter er jo bare sådan enormt... Alt, hvor hun føler, at det skal hun bare sige højt og græde og råbe og eller grine. Ikke? Øh, hvor, at, der kan jeg godt mærke, at øh, jeg nogle gange også tager et eller andet hensyn til herude at sådan, oh, nu skal jeg heller ikke blive hende der, den sydlandske pige med det mørke hår, der står og råber og skriver. Også fordi jeg har enormt meget øh, altså, hvad hedder noget, temperament i forvejen. Så jeg har måske også lidt øh, jeg måske også lidt kendt herude for at være sådan en, der siger, hvad jeg føler eller tænker sådan, mm. i arbejdsregi. Så sådan, ej, så gider jeg heller ikke være hende der, der er sådan ekstra loko, altså sådan fordi nu sker der det her i mit hjemland. Og sådan. Så det, man prøver ligesom at tage det hensyn til den en, måske lidt mere sådan danske tilgang og være mm. sådan... Uh, vi lukker også følelser inden og vi snakker ikke helt højt om det, og sådan du skal ikke ikke sige for meget. Og sådan. Jeg har også oplevet nogle gange, altså sådan, apropos dødsfald, altså sådan, at, at der er nogen, der har mistet en eller anden, øh, og så, så at bliver det akavet, Altså, så bliver det underligt, så sådan vedkommende... Jamen, jeg går lige hjem, fordi der er sket det her. Og så sidder alle bare helt stille bagefter, at der siger noget. Og så sådan... Meget dansk. Tror du, han kommer igen i morgen? Det er det, det, det. Og så sådan, har, for det lige tre dages fri, og så på mandag så alt normalt igen. Ja. Der, altså. det er så rigtigt. Altså, ja. øh, og den prøver jeg nok bare at tabe lidt ind i, for sådan at passe ind, hvor at hold da kæft, det kan gå højt, når man, øh, altså, ja... Men det er jo også sygt, at du skal tage dine egne, øh, altså sådan de fordomme, som du føler, der er omkring øh, den hudfarve eller den hårfarve, du har med i din betr betragtning eller din overvejelse omkring, hvordan du kan være i din sorg på en arbejdsplads mm. fx. Ja. Altså sådan, ikke, at det kommer bag på mig, jeg ved godt, det fungerer sådan, ja. men, men det er også bare meget forkert, og, og, og sådan bør det jo bare slet ikke være. Og så kan man jo så dertil koble til, at generelt er følelser, og følelsen af at føle sig for meget som kvinde, også bare en, en anden ting, ikke? Som ja. er den der med sådan, at du skal heller ikke rende rundt og, og, og græde på gangene, eller, eller sige din mening for meget, eller fylde for meget, fordi så er du også hysterisk og irriterende. Præcis. Så sådan, du, er jo, du har jo, og det er jo også det intersektionelle fem, feministen handler om, det der med sådan, et er, at du er kvinde, men så har du så ekstra lag på, som du også skal tage hensyn til, ikke? Præcis. Som, som gør det endnu mere øh, forvirrende og, og nederen egentlig at være i. Helt, I du? Helt sikkert. Også fordi man skal jo virkelig blive sig selv i over sådan ikke at gøre de ting, der falder ind naturligt at gøre, når man har det, som man har det, ikke? Men jeg tror også, det har været sådan. Nu har jeg jo netop i de her fire år postet noget meget om det, og jeg har været meget bevidst om ikke at poste sådan gode videoer og sådan noget. Jeg poster mere sådan... folk, er mega seje, de går på gaden, og sådan noget, der sker nogle griner og ting. De har også hacket National TV, de unge mennesker, også, og sådan noget fucking sjovt. Altså, det synes jeg bare var fucking griner. Det er sådan nogle trollers. Jamen, det er fucking nice. altså. Øhm, så det er, sådan, det, det er sådan noget, jeg deler, også, hvor jeg bare har været sådan fuck, I ser jo alle sammen i stories, for fanden I følger mig jo på Instagram. hvorfor der ikke en eneste af er, kommer over og siger sådan, hey jeg har set, hvad du har delt. Jeg håber, at din familie er okay. Altså, hvis ikke folk kan overskue ind i den, så bare lige sådan anerkend, at der sker noget, der hvor jeg kommer fra. Og, sådan, og fint nok ikke kan overskue, at sætte jer ind i konflikten, men sætte jer ind i jeres kollegaer, om ikke andet. Altså, ikke? Jamen, folk er jo bange Mindst, for. Altså, folk er jo bange for, at du begynder at græde. Altså, folk er jo bange for, at du siger et eller andet, hvor de bliver sådan, oh nej, hvad skal jeg sige? Altså, folk, folk tænker jo mere på dem selv, end de tænker på dig i den situation, fordi ja. de er så... Øh, de... Eller i hvert fald på den gode stemning. På den ja, gode stemning, den gode stemning ja. tror jeg ja. helt sikkert også, ja. Ja. at det, der bliver dyrket. Men jeg kan da godt forstå, altså sådan, ja, i, hvis vi tager en kollega, der har, har haft et dødsfald i familien, jeg kan også godt være bange for at gå hen øh, en uge efter og sige, at du okay? For så er jeg bange for, uge, hvad nu, du egentlig havde det okay lige nu, så kommer jeg her og minder dig om, at du har det pisse nederen. Mm. Men, sådan, men hvis den person blev ved med at poste billeder, at den afdøde og skriver, jeg savner dig, jeg elsker dig, altså, så vil jeg skulle da gå hen og sige, hey, fuck, jeg har set, at du har været enormt aktiv omkring mm. dødsfaldet til din onkel eller et eller andet. Er du okay? Altså, sådan, har du lyst til at gå en tur eller et eller andet? Så sådan, når man er så aktiv omkring det, så er det også et signal om, at man, man gerne vil snakke om det, mm. eller gerne vil sætte fokus på det. Så sådan, det hensyn bliver bare misforstået og akavet. Ja, ja. Enormt nederen, okay. og så sidder man der og sådan... Nå, godmorgen. Ja, hej. <laughs> men det kan jeg faktisk godt forestille, men det er lidt ligesom det. at komme ind med en hat på, hvor der står sådan, jeg har lyst til at tale om det her. <laughs> ja. Og så er alle folk kigger på hatten og sådan, ej, det bliver altså ikke i dagen i dag. Og så tager og de så sådan, sig om, sådan, ej, det er ikke lige min kop te, det, det har jeg, det, jeg ikke det, lyst til at tale om. Og så sådan ja, det, det, på computeren, men har du haft en god dag? Ja. Ja. Ja. Jeg har lavet en sjovt i weekenden. Jeg har, jeg har været til 8 demonstrationer, jeg, død af, jeg er død, jeg af f.eks. syg, fordi jeg har stået... Det lyder sjovt. <laughs> men så var du vild med dans i fredags. Så var du, hvem det er, virkelig, det, det, det er et godt eksempel, at skal lære det ned til for eksempel en, en, en begravelse, og så en person, der bare poster løs om den her onkel, og sådan er, fuck, jeg savner dig! <laughs> ja. Altså, fordi det er da også totalt underligt. Mm. Sådan, det er jo og, et opråb om, sådan, jeg har ja, ja. behov for at komme ud med det ja. her, snak med mig, altså, ikke? Ja. Men er der noget, hvis vi skal tale ind i den der frygt for os, og, og hvad ved jeg for at dårlig stemning, men også, øh, at det skal blive akavet. Men føler du, der er noget, som man ikke kan spørge om, eller noget, som man sådan kan sige der er forkert, som en pårørende? Øh, det eneste, der kan sætte mit pisse i de her dage, og nu vil, vil også bare lige bruge sådan to sekunder på lige at og sådan state det her, det er, når folk siger, at øh, det er så typisk, at øh, folk begynder at snakke om det her nu, fordi det handler om at smide tørklædet. Øh, og hvad så... Øh, hvad hedder det? Og så vil man forbyde tørklæder og sådan noget, ikke? Det her handler ikke om tørklæder. Det her, det handler om... Altså, tørklædet er blevet et symbol i den her bevægelse, fordi det er noget fysisk, det er noget håndgribeligt, de bliver tvunget til at gå men de kunne lige så vel tage deres monter af, som er sådan en lang øh, frakke, man skal have på som kvinde, som skal mm. dække dine baller. Øh, selvom du bukser på, vil jeg mærke. Det kunne de så vel være den, de tror og brændt Altså sådan... Øh, og det handler om alle de ting, jeg nævnte før, man ikke må som kvinde. Øh, og det handler om, at de gerne vil have et normalt liv. Og det handler om, at unge mennesker bliver plukket og fucking myrdet på gaden af deres egen regering. Det er det, det handler om det her. Så det værste, man kan begynde på, det er at blande sådan islam ind i det, og sådan, om hvad så med tørklædebatten her i Danmark. Please, skæld også for tørklædebatten i Danmark. Det er også synd for den, at den skal sammenlignes med en regime, der myrdes sin egen befolkning. Øh, så sådan, det, det spørgsmål, tror jeg bare, er enormt sådan, dybfølt for rigtig mange iranere Også fordi, vi er lidt et udskilt folk blandt øh, andre i Mellemøsten, fordi vi er ikke, vores kultur er ikke religiøs på den måde, så vi er ikke særlig religiøse, vi er ikke, vi praktiserer ikke religion super meget, så vi, sådan, vi har altid været lidt de der vantro i de andres øjne, og øh, iranske piger øh, er bare så åbne, øh, og sådan, i hvert fald for 10 år siden var det meget sådan, nu, er det sådan nu, nu synes jeg bare alle gøre, hvad de har lyst til, mm. øhm, Men sådan, så vi har også det her ry, så det er bare det sidste, man kan overskue at skulle gå ind i, det er at forklare, at sådan, nej, nej, jeg er ikke islamhader, jeg er ikke islamofob, eller sådan, det har ikke noget med det at gøre. Sådan, øh, det er det eneste lige nu, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg snakker for rigtig mange iraner lige nu, som, som er træt af den snak, og den debat, mens øh, men sådan, alt andet spør historisk, hvad der foregår lige nu, hvad skete der med kongen, hvordan har en familie det, øh, Whatever? Hvordan har du det? Hvem er de der basici og hvad det er for noget? Om det er politiet for regering eller sådan du ved. Spørg løs. Mm. Bare lad være med at bland tørt debatten i det her. Please. Hvad hedder det? Er der noget, som du synes, vi lige skal have med, som er vigtigt for dig at få i jeg ved det ikke. Jeg vil gerne undskylde for, hvis jeg har lydet lidt aggressiv under hele den her samtale. Det, det er, ikke er godt. Bare... Det er godt, du er i din følelsesvold. Ja. Det bliver det jo ej, meget du bedre det er ikke lydet aggressivt, er personeret. Det synes jeg er ja. meget forskelligt. Altså. Jeg tror faktisk, at det er på en grund. Det er det, det handler om. Øhm. Jeg vil, nej, jeg vil bare sige... At, altså, ja igen, tak fordi I vil belyse det. Øh, Og så bare en opfordring til, at... Øhm, Ja, lyt, lyt til dem, der er omkring dig. Altså, hvis du kender nogle iranere, eller kender nogle andre, nogle afghanere, nogle sådan er du i en omgangskreds af mennesker, som, som kommer fra nogle, nogle sådan konfliktfyldte områder, øh, spørg ind og vise interesse, fordi jeg tror, i bund og grund, det er det, det er det vigtigste, man kan gøre, som ikke anden etnisk, eller bare, sådan, eller bare etnisk dansker, måske jeg bare sige. <lød> øh, øh, ja, og så bare... Øh, ja, tak til alle dem, der gider at dele det, og dem, der gider sig fokus på det, og sådan snakker med os om det. Det tror jeg bare, ja, det, det er bare dejligt. Det er sådan, det er rart. Ja, jeg føler også, at det er vigtigt at sige øh, tak, fordi du har lyst til at komme her og nu, bruge din tid på mm. at gøre os andre klogere på konflikten. Det er jo også altså, ikke noget, man bare skal tage for givet, vil jeg lige se. Nej, men jeg tror også, det snakker jeg også om lidt i den artikel der, at sådan, hvis der er noget og også grunden til at lave min egen podcast. Altså, sådan, hvis der er noget, man er utilfreds med, så må man også gøre sit for at ændre det. Mm. Jeg kan ikke forvente, at mine kollegaer står op i morgen og tænker, gud, nu skal jeg skulle da til mig for Iran. Eller, nu skal jeg til at mig for, hvad der sker i andre lande. Hvis jeg synes, at det er et behov, jeg har for, at mine kollegaer skal interessere sig for, eller andres kollegaer skal interessere sig for, så er det også med det ansvar at sådan, tale højt om det, og, og gøre opmærksomhed, eller sådan, skabe opmærksomhed omkring det. Mm. Så selvfølgelig. Så, og, og, og ingen, ingen blamer nogen for ikke at vide nok. Fordi vi har selv ansvar for at dele mm. ting. Ja. Men tak for det, ja. tak fordi du vil være med. Synes, jeg var, det var, meget, var virkelig, virkelig meget lærerigt, og øh, udover det er også øh, en, et interview eller en snak, hvor jeg havde gudsehud hele vejen ned ad rygsøjlen et par gange, faktisk. Det er længe siden, det skete. Jeg ved ikke, om jeg stadig har røde øjne. Men de var måske lidt blanke. Du har et rødt ansigt det var i hvert fald. Det er også varmt, det er, virkelig det, er varmt. det er den bedste historieteam jeg har været med til i hele medierne. Ej, måske jeg lige understrege, at alt det, jeg siger, det er jo selvfølgelig mine egne beretninger. Altså, sådan, det er måske meget vigtigt, lige at understrege. Mm -hmm. Også alt det faktuelle og det historiske. Altså, sådan, det kan godt være, at der måske er en dato, der er forkert eller et eller andet, men sådan rundt og set, så er det rigtigt, det jeg har sagt. Men det er jo mine ord, og det er jo mine følelser. Og, men, men, men jeg vil også sige, at jeg, jeg skriver med rigtig mange andre iraner i de her dage, og vi er alle sammen... Øh, føler det, jeg har så sagt. Ja, altså det mm. hele er jo subjektivt på den ene eller anden måde, ikke? Ja. Så altså, sådan, du taler jo ikke for et helt iransk folk, kan man sige. Præcis. Det er rigtigt. Men jeg tror, at mange kan relatere til meget af det, jeg siger. så siger. Men ja, det er bare lige vigtigt at understrege. Jamen øh, tak, fordi du vil være med, Nader. Tak. Altså du har lovet mig en ting. Det kan være, vi lige skal have det med på lyd her. Hvad er det? Du har lovet, at jeg må barbere dit hår af i solidaritet med mm. med kvinderne i Iran. Jeg sagde, at du ikke måtte kronravme. mig. Det sagde jeg. Det sagde at du måtte give mig en fade. Nå, <laughs> jeg har sådan der var smukt, Altså er det ikke smukt? Jo. Altså, det er ikke kronra. Nej, nej, men jeg måtte finde en en en, en trimmer og, og barbere dit hår af. Nå, af men ikke helt af. Nej, nej. Altså ikke at jeg bliver Ej, Altså kaster. en plus. Nej, nej. Jeg har sagt, du må tage hele siderne af barhår. Altså du må du, du må give mig tage. en fade. Ja, det altså, jeg vil ikke, en fade i solidaritet med nogen. Jeg er, så ikke en tager en trimmer og gør, hvad jeg har lyst til med dit hår. For Men har du, skyder, tage, du har har, som en god ven, Lasse. Har, du, har du taget trimmeren med? Du har fucking lige på Costa del Sol, så du skaberer <laughs> det hår af nu for at fjerne den dårlige solidaritet. Så giv mig en René Diffjern. Din privilegerede <laughs> giver, Ja, Jeg venter bare på den, kom. Jeg har en uh, trimmer med i morgen. Morgen. Men det er fordi, nu blev jeg helt inspireret af, at uh, du, led, du lovede uh, Oliver Salo at lave sådan en reel omkring at mad. I was... ja. Så uh, nu uh, kan du love mig at lave en video om, at uh, du får bebedet dit hår Fint. Tak, Lasse. Du har også gjort det før for en, en mindre sags vil jeg sige, så du kan vel Ja, ja. Vi, gør vi, vi gør det igen. Det gør det ikke. Kommer der en real på det også, så? Det kan godt være. Det gør der. Det gør der. Jeg gør der også en tæneste. Okay. Alle de dårlige dage du har, Den slipper du af med fra Det kan hårdage. være mit skæld, det forsvinder. Jeg skulle sige, sig. at får mere sig. luft. du kan barbere lidt af det tørhud øh, omkring næsen af også sådan. Jeg gang kan lige trimme ja. det ned. Det er, Nå, er lige så langt som håret. bare tager med et ansigt. Barber med et ansigt, dig ikke? Tak, fordi du ville være med, Nætter. Ej, selv tak. Du kan have sursen nu til alle episoder af Friends After Friends, der hvor du henter din podcast.